перепалювати заразну пошість. Зверхник, болісно, ніби поранений в груди, голосно питає приявця, «Бачиш завтрашній час? Якщо ми цілковито втратимо коштовну замазку з відер, тоді вдаруться розломщики всередину і залють пломінь, і вже не буде ніякої сонячності в оселях». Приявник аж блідніє, співчуваючи і запитуючи знову, «Від чого в тобі тривога страшенна?» Моя тривога? Страшенна. Бачу і знаю жах. По звітах звідусюди, вигукнув зверхник, доповідають, як строїться душовбивчість огненця. Таємно в закладах ночі діються месе смерти в його ім'я і честь. І статую його скрізь в образі, як стоячий на задніх дракон-божняк Зміді, Порожній всередині наповнюють полум'ям, нехай розжарює всього найбільше глибоку западину в животі. Кладуть туди на лист розжеврений вкрай живих немовлят, викрадених від родин. Згорають жертви, а і змішаний з наркотиком, дається в золотому вазонку, як святилищний. Від того всі туманіють, як божевільні, зобов'язані виконувати послідовно смертні гріхи один по одному. Чи ти міг би просвітлювати, Зачинаючи від вікон? Озвався високий появець, Палко співчуваючи з верхнику, Хто відповідає в розпачі. Я ж пробую, о, як я пробую, Безперервно, вдень і вночі, Але сам помічай, як після кожної навали Щерги діброво-чорніє в обагрованості гніз. А міг би ти, питається голос, пройнятий глибинною скорботою, чи міг би посилено підносити їх і чути болісну відповідь зверхника. Роблю з повною спромогою своєю, без лінощів і перерви. Проте по кожній навалі з бурхливих глибин погіршується колір. Помовчав зверхник, ніби приміряючися сам до сказаного, і притмас досадований знову виправдується. Нас побивають закидами, а обов'язок виконано. Зверхник Випростувався рівно, глядачи вгору на свого сповісного розсудника, хто одночасно висвітлюється, що він і грім, і промінь, і дерево в хвітневому кольорі, і помітно, він служничий, дуже жалів поставленого, питаючи. «Чого ж бідуючих заставлено конати зовні?» Розходювався зверхник, говорячи в поспіх. «Так сталося, бо постановив син кліт, а я тільки виконавець». Безмежно огірчений приявець різко проговорив. Помилка. Дано владичність, а вживається як? На беззаконня. Дивись на брамність нашу, відчайно скрикнув зверхник. Бач, лізуть давуни повторно, розхитують стовпи й підпори вгорі і внизу, пробують звалити вінечну аркатуру і знаменний знак. Поглянь, саранчею налітають, обгризли листьвяники, і відвисту станову, і саму зіркатість висвітів, а разом звонув лілею з її пламенем і сяївом, і обидва дерева в повітрі з їх чистим обквітом, і завісу в селенську, і насильний гризет, і садівництво на все накинулись, обгристи і обкусати зовсім, аби зосталась темна пустеля, загиджена після хижого нелету. Постеж велетенські виприйська чорної прірви насунули Прибійною хвилею підривають підвали небрамності нашої. Якісь потвори, крокодиловидні, повзуть до свічадного озера і намагаються розтерзати сонце на дні його. Видно, що Біон хмарами зверх прибійного валу примчали звірища в вигляді літучих мурав'їв, обжерти взори на вазі з запашною як лік протисмертною бальзамністю. силяться саму кераміку роздрібнити. На розлив і пропад вмістимого. Гігантні каракатиці намірились пролізти в осередні двері, сторожені священною могутністю місця, незримої їхнім злим очам, і простягають вбивчі пазурі. Приморити сторожників, аби випити живності з усіх, а передусім з мене, роздавивши разом з моїм кріслом. «Найзліші, докинь зором туди», Грилаті ящери, титанічні, рвуться розломити стіну і досягнути до вічного полум'я. В подобі ясминній і до тюльпанної подобизни оточеної в сяйво,